Märklighetstroget, avsnitt 18, Reboot. Välkomna till Märklighetstroget, jag heter Tom Jag heter Frans, jag heter Alexander Det här låter ju lite konstigt Normalt sett så direkt efter gingen så är det jag, Tom, som sitter och bablar en massa om strunt Och sen så blir det en intervju Men så funkar det inte längre Vi har ändrat saker här i Märklighetstroget högkvarteret Nej, det, är det finns inget märklighetstroget här, kvarter. Vad är det som håller på att hända här? Vill du berätta lite Frans? Ja, vi satt och snackade lite skit efter att vi hade haft ett arrangemang. Och då konstaterade vi att några stycken att det är dåligt att det inte finns några nya märklighetstroget. Och då kom vi in på att det måste vara mer än en som sitter och snackar för att det ska gå ihop sig. Ja, du var väl lite trött på att sitta och rera ensam? Så därför kallar jag väl in mig och Frans för att också hålla låda här. Det är så det är. Det är sant som Frans säger. Ehm, sen skulle jag väl säga nya och nya avsnitt. Alltså det är, i geologisk tid så är de ganska nya. Liksom. Det är ju bara ett halvår sedan sist. Ehm, och sen då att det avsnittet spelades in för mer än ett år sedan. Ehm, vad är det? Det är slutet av mars nu när vi sitter och snackar. Och det var typ slutet av mars när jag spelade in med... Jeppe Norsker. Okej okay då. Ja det var ett tag sedan. Men var inte oroliga. Märklighetstoriet kommer fortsätta att ha fokus på rollspel. Jag vet att jag har pratat lite om att ändra fokus och sånt här. Men det, det har nog bara varit när jag har varit trött och uh, twittrat i affekt. Uh, eller något sånt där. Uh, det är bara formen som ändras egentligen. Det kommer vara lite mer av uh, en ensemble cast kan man säga. För både jag och Frans är ju väldigt rollspelsintresserade och pysslar mycket med det, helt enkelt. kan inte presentera er för lyssnarna. Mig känner de flesta till någorlunda. Frans, du kan börja. Okej. Okay. Jag började spela lite rollspel när jag gick på högstadiet. Då jag hängde med en polare. Och vi spelade Helsing fanfiction i New World of Darkness- och slog ihjäl massor av vampyrer. Jag hade aldrig läst Helsing. Så det var en ganska underlig upplevelse på så vis. Um, Men hur pitchade de det här till dig liksom? Det, när du inte fattade vad Helsing var liksom, Hur fick de dig att gå med på det här? Det, det var ingen som pitchade det. <laughs> med huvud taget. Uh, det var mer så här. Jag hade inget att göra en eftermiddag. Jag ringde en polare. Han sa att jag ska ha Jag sa okej. Okay, kan jag hänga på? Och ja. Sen så... Var jag ett av befälen i en grupp på 13 spelare och vi sköt hjärnet på saker och tävlade till Dexterity 5, Firearms 5. Um, så så gick det till. Ja, jag förstår. Hur länge sedan kan det här ha varit? Um, ja, um, 2004-2005 någon gång. Mm. Eller var det där omkring New World of Darkness kom ut också? Ja, precis. Ja, det måste väl varit 2005 då, ja. Um, ja, så det var, det var nya grejer då, och eh, det introducerades nya Supernaturals i gruppen efter hand att böckerna kom Och eh, efter ett tag så kände jag så här man kan åka göra mer rollspel än att bara slå ihjäl saker Så då började jag rollspela Vampire the Masquerade istället I klassiskt, jag är så ledsen, varför måste jag dricka människors blodstil? Ja, ah, men du gick tillbaka ifrån att ha spelat New World of Darkness så tillbaka till Masquerade alltså. Ja, och satt i det träsket i ett, ett gäng år därefter. Jag måste ja. fråga, vad spelade du mest? Alla har ju sin favoritklan liksom. Oj, um, jag är väl lite typecaster i Ventron. Min uh, första uh, riktiga vampire var en uh, typisk uh, Patrick Bateman-kopia som... <laughs> Um, använde Dominate mycket och sa till, sa till folk att göra dumma saker ja, Jag är en sån här obehaglig människa som gillar att spela Nosse Nosse är också en av mina favoriter Ja, alltså Jag är en sån här creepy person som svarar osynlighet på Om man får välja osynlighet eller att kunna flyga Så svarar jag osynlighet liksom för att jag, jag är en obaglig människa Tror jag så det är den där äckliga killen som så fort saker hettar till bara försvinner bakom en? Ja. <skratt> <skratt> äh, ja, I, I rollspel då. <skratt> <skratt> <skratt> jag har inte listat ut hur man gör det här i verkligheten. Ja, vi får nog hoppas att den dagen inte kommer. Ja, men eh, sen har jag eh, typiskt gått vidare till att köra lite mer indie-grejer och läsa massa bloggar på nätet. Och nu gillar jag att spela... Fiasko och eh, Apocalypse World och den typen av prylar. Vad gör du om dagarna då när du inte spelar rollspel? Jag ströpluggar på universitetet. Eh, filosofi, psykologi, är historia. Och eh, sen jobbar jag lite natt. Men allt det här är ju såklart för att du ska bli en bättre rollspelare. Ja, jag kan lära mig att gestalta tidningsbärare. Det är en viktig roll, känner jag för mig. Ja, jag kanske tänkte mest på studierna, <laughs> men, men visst, <laughs> det, är, det är okej det andra också. Alexander då? Ja, jag började rollspela Vampire Jag med, dock så halkade jag in på rollspelsspåret genom datorspelsspåret. Det var som så att jag fick eh, julen 2004, det alldeles nya Vampire The Masked Bloodlines i julklapp. Det är och, faktiskt ett ganska schysst spel fortfarande. Det äh, är ett riktigt schysst spel och eh, det har ju blivit eh, värdigt spela det, tyckte det var fantastiskt med ett rollspel, som eller datorspel, som gav en så många möjligheter att ta sig an i olika utmaningar. Inte bara slåss, som det var i många andra, där man kan smyga och övertala folk och bli helt fascinerad. Jag tyckte alltid att det var lättare att inte slåss med folk i det spelet. Jag tyckte det var jättejobbigt att slåss. Jag, jag vet inte om jag bara spelade fel klaner och grejer, men, men jag, kom, jag körde någon Gangrel någon gång eller någonting. Ja. Jag, bara, jag bara dog hela tiden. Det alltså, gick inte. Grejen är den att du vill ha en, en lång pinne och kunna slå på folk med i det spelet. Det är en jättestor fördel. För då är a så puckad att de går fram och ställer sig just inom lagom avstånd. och slår man på dem och så fastnar de. Aha, aha. <laughs> okay. Annars kanske det också vara en sån som jag som då spelade en och Smög omkring, osynligt helt enkelt. Men jag blev lite nyfiken på var allt det här kom ifrån och... Och kollade, googlade lite på vad man nu gjorde 2004. Och upptäckte då Vampire The Requiem som var nytt. Jag började läsa massa om det, blev alldeles fascinerad. Det dröjde dock ett tag innan jag till slut hittade någon att rollspela med. Det var ett sommarläger 06. Då en vän till mig och Frans drog in mig i, en, i ett tält och körde en kort session Vampire The Masquerade. Och sen var jag fast. Därefter så blev jag inbjuden till att fortsätta rollspela i deras förening Studsandetärningens hobbyförening Mycket riktigt Alltid när jag hör Svearokföreningar så måste jag stanna till och lyssna efter ifall det är någon rolig förkortning eller någonting Men det var inte det här De bildade föreningen när de gick typ i fyran tror jag Så därav namnet Ja Okay. Jag blev inbjuden att spela med, med dem. Jag fick Frans som spelledare och han spelade i en kampanj i Bunnys and Burrows där man då är kaniner. Vi hade mycket roligt tillsammans och det var visste inte vad jag hade förväntat mig men det gick bra ändå. Kan inte du säga lite mer om Bunnys and Burrows för att jag har aldrig spelat det. Jag har bara hört talas om det och det verkar smått fantastiskt. Vad är det för spel? Uh, det var ju ett uh, kaninrollspel som hade GURPS-systemet, minns jag. Uh, nu var det ju jättedring som spelade, har inte spelat sig igen sedan dess. Det är ganska baserat på här, den långa flykten. Så är det ju typiskt den här med att det finns kaniner med profetiska förmågor som så här förutsäger vad människorna kommer att ställa till med för skit. Och jag vill minnas att det var någon sån här Warren watch men, ja, jag vad? minns inte riktigt vad jag var Jag var någon sorts eh, Någon stor eh, Stöddig kanin som var stark Och eh, stor minns jag att han var eh, Och eh, liksom Alla andra kaniner gillade att vältra sig I tryfflar som är valutan i Bunny's and Burrows ah. ja. Och vår hejare på Banfoo Som stridssystemet <laughs> heter Just det Såklart eh, väl. Jag kom till slut också med i en vampire äntligen till slut, och spelade ett tag, som blev det ett litet uppehåll, och sen kom jag tillbaka och började spela Darius and Dragons och var delaktig i öppna kvällar som vi har haft på studiefremien i Lund. Och det är egentligen lite den vägen jag har sprungit in i er också, mm. via... Det här sällskapet eller sammanslutningen eller vad man ska kalla det. För det är inte en förening men rollspelsfrämjandet mm. i Lund. Som håller studiecirklar och lite så här spelkvällar och lite allt möjligt verkar det som. Jag tänkte bara säga det. Just nu så läser jag till civilingenjörer i datateknik på Lunds tekniska högskola. Och jag tycker det är ganska intressant att se vilka bitar som hänger med från... Programdesign till rollspelsdesign. Vi har ju en studiecirkel just nu i rollspelsdesign bland annat. Ja, precis. Så jag hoppas ju att vi alla ska klämma ur oss någonting genialt. Ja, det finns tydligen ett väldigt stort intresse här nere åtminstone för rollspelsteori och rollspelsdesign som ja, lite uppdagades när Speledarforum började köras här. Ja, precis. Spelledarforum har vi pratat om på den här podcasten förut. Jag har haft Carl Bergström som gäst. då, och Han pratade lite om fallgropar i mm. rollspel och spelledande, Och det snackar han ju om på Spelledarforum också. Spelledarforum kommer tillbaka i år. Det kommer att hållas 26 och 27 april på studiefrämjandet i Malmö. Men jag tänkte att vi kan prata lite mer om det om en stund när om man sitter och lyssnar på det här och vill kolla upp det direkt så är det spelledarforum.wordpress.com. Där hittar man lite info. Trogna lyssnare av den här podcasten känner ju till mig någorlunda men en snabb uppdatering kan ändå vara på sin plats. Jag tror att jag har nämnt det, men jag bor numera i Malmö, därav närheten till Lund och så vidare. Och jag har ett jobb eh, numera. Det är inte alla som har Hej Tom! <laughs> Grattis! Jag jobbar i ett projekt som heter Spelkultur i Skåne. Och den stora fina idén med Spelkultur i Skåne är att använda spel och spelkulturen och det engagemang som finns i den för att främja demokrati och delaktighet bland unga. Hittills har det här mest yttrat sig i formen av arrangemang. Vi har fokuserat på att skapa arrangemang och hjälpa till att skapa arrangemang. I framtiden får vi se exakt vad som händer. Men bland annat Speledarforum äger rum inom ramen för vårt projekt. Samma sak med rollspelshelgen som vi har börjat ha i Lund. Vi hade vår första i februari. nu Jag tänkte att det kommer bli ett återkommande arrangemang. Typ innan terminstarten eller runt terminstarten. Varje termin. Och i övrigt. Så, ja mitt första rollspel var Vägen det här som gavs ut av Västerås stift det ligger mig fortfarande väldigt varmt om hjärtat, bara faktumet att den första karaktären man möter på heter Qwerty och att han kom ifrån byn Sambal och Elek är, är ju helt briljant och det bör tilläggas också att dessa två liksom lite roliga saker gick fullkomligt över huvudet på mig när jag var 12 år och började spela vad jag har förstått på dig så ställs man plötsligt inför ett dilemma av de här karaktärerna om aktiv dödshjälp. Det är första som händer också. Ja, det är ju anpassat för att spela med konfrimander då. Och då, då kan man inte bara sitta och döda orger för att det är roligt. liksom. Utan om man ska döda orger så ska det vara jobbigt. Och den första scenen här... Så det är ingen jättespoiler Men den första scenen är när man träffar Querty, Och han ligger under ett jättestort träd Och han ger rollpersonerna en deal Att om de tar koll på honom där och då Och gör slut på hans lidande Så berättar han var han har gömt sitt magiska svärd i sin hemby Självfallet är det ju då så att de flesta nappar Eh, dödar Qwerty och då kommer hans förtvivlade dotter springande och, och, och, och gråter och skriker på rollpersonerna och, och anklagar dem för att vara eh, hemska, hemska varelser. Wow! Ja, det är första scenen. <laughs> du var tidigt ute med ditt rollspelande, märker jag. Ja, jag kan väl säga att eftersom vi inte spelade det här inom ramarna för konfirmandverksamhet så levde vi ut lite mer på det sätt som 12- och 13-åringar gör eller kan göra om de är liksom eh, oövervakade i sitt rollspelande. Så att det slutade ganska fort att handla om så här, och hans dotters känslor och sånt strunt. liksom utan, utan det var liksom, eh, det var lite mer våldsamt och lite mer vulgärt eh, för att uttrycka det kortfattat. <här> så där. Men det är min min korta origins story och därmed är vi tillbaka i nutid vi har pratat historia Frans har berättat om Helsing, rollspel och, och vägen bort därifrån <laughs> Alexander har pratat om Bannis Burroughs bland annat det är bara jag som hakar upp mig på det här spelet för att det verkar så här. det verkar barnbrytande, så här. Det kanske inte är jättekult idag, men då verkar det ha varit ganska speciellt. Men jag är nyfiken på vad ni har spelat på sistone. Främst rollspel, men gärna annat. Frans, vill du börja? Ja, kan jag. På den här rollspelsäljen som vi pratade om innan så körde vi massa kul spel. Dels var det en del så här, ganska så klassiska svenska skräckscenarier och sånt den typen av liv. Men vi körde också en del Lite mer indie-grejer Då körde vi uh, Spelade jag bland annat uh, Crucible of the Gods Som är ett um, Det är en death trap dungeon För um, Dungeons and Dragons 4th edition I en stil som kallas Fourth Core uh, Det finns en blogg som det här är publicerat på Som heter Save vs Death um, Och den är ganska talande För vad det här handlar om Den um, Ta det som är, är bra i 4th eh, edition, att alla har lite krafter och kan göra lite fräsiga grejer. Um, och sen så tar den det som var bra, inom citationstecken kanske, från typ första och andra utgåvan. Som att pillar du på fel sak så dör du insta um, Och eh, det är massa pussel och ingen instruktion om hur man löser dem. Utan det är bara att prova sig fram. Det är så här, som om, om Gary Gygax hade designat ja. ett välbalanserat spel- så hade det kunnat vara Crucible. Ja, precis, precis så. Uh, yeah. ja, jag var ju spelare i det scenariot och det var ju en fantastisk upplevelse tyckte jag. Jag gillar uh, Fourth Edition av Dogens och Dögens i vanliga fall. Men uh, mycket av den här uh, gamla estetiken så att säga, som följer med i uh, designen av det scenariot, gör att det blir en helt ny upplevelse. Ja, det finns ju historier som går om, eh, om hur eh, Gajax då kunde leda folk genom en hel dungeon. Och sen eh, i, i liksom det näst sista rummet så bara... Ah, det, det liksom hänger en glob som lyser och, och sprakar konstigt så här. Och, och den ser jättevärdefull ut. Den hänger så här eh, liksom i luften av sig själv. Den svävar typ. Och självklart är det någon som går fram och tar på den bara... Det är en Orb of Annihilation, du dör! Ständigt en Orb of Annihilation. <laughs> um. eh, och det kan vara så att detta aldrig har hänt, att det bara är en historia, men eh, det är en bra historia. Ja, Nej, äh, men det, det, det här är ju också designat för den typen av konventspel. En av de roliga sakerna man kan säga med en liten spoiler är att en spelare har fått sin död inskriven i scenariot för att han dog på ett exceptionellt häftigt vis. Okej, okay, men hur gick det då? Ja, jag kan säga som så här att spelarna var inne och nosade i eh, tre av fyra stycken eh, så här, huvudsakliga challenges i scenariot. Eh, lyckades inte lösa någon av dem. Eh, <laughs> men vi överlevde åtminstone så länge. <laughs> ja, eh, det, det var blev... ingen som dog alltså? Nej, det var ingen som dog. Okay. jag missade en, att jag kunde ha sprayat tre av spelarna med en sak som kan ge save versus death. så det var mitt största misstag som spelledare kände det var, jag i efterhand. Det var dåligt. Där brast du verkligen. Spelar ni något annat kult på rollspelshelgen? Ja, det var väldigt roligt när jag spelade Animal Crime. Just som det. Ett, ja, spelen äh... då spelade. Jag spelade ja, då spelade, spelade. Jag höll i det ju spelade löst. Det är ett däckar-rollspel där alla är djur. Och det är självklart Murmeljursdetektiven som ska springa runt och läsa något sorts mordgata eller annat mysterium. Självklart. Och det, det är en härlig mix av genrerna noir och djurkomedier. Som, som gör att det blir den här svarta, väldigt hårda världen noir blandat med det och... Fantastiska i djurkomedierna. Kommer du ihåg vad du spelade? Jag spelade faktiskt två gånger. Första gången så var jag uh, the son of society som uh, fästar och lever på uh, föräldrarnas uh, old money. Andra gången så var jag the thug. Då spelar jag en björn som eh, faktiskt fick väl lov att vara oskyldig. Vilket eh, för de som kan sin noir är väldigt ovanligt. Ja, det var ganska fint faktiskt att björnen fick vara oskyldig. Eller han var ju fortfarande en buse. Ja. Men, men just det här mordet hade inte han begått. Ja. Eh, utan det var någon som försökte sätta dit honom. Mm. Eh, det fina med Animal Crime är ju att eh, den enda som inte vet... Vad som har skett är ju detektiven Vars spelare då får lämna rummet Innan spelet börjar Alla andra skapar sina karaktärer Och kommer överens om Vad brottet är Hur det har gått till Och vilka ledtrådar som finns ungefär Så att man kan säga att Om man pratar Spelledare och icke-spelledare Så så är det ju nästan så att alla förutom Detektiven är spelledare Fast en åt gången jag spelade en börshaj, fast jag var inte haj utan jag var någon typ av så här amstaff, eh, hund med ganska mycket pondus eh, som det visade sig inte vara involverad överhuvudtaget i brottet. Eh, men inte hade någonting emot att det hade hänt heller. Eh, så att han såg väldigt skyldig ut väldigt, väldigt länge och det är ju roligt att spela på. Eh, det är liksom, man ska aldrig förneka eh, och, och ge... Hårda bevis på att man inte har gjort det För då blir det bara tråkigt Det är roligt att se detektiven liksom, eh, Slita sitt hår Och försöka lista ut vad som hände Men jag måste säga att Frans eh, rollprestation Som eh, Vad var det? En mops eh, mafia -boss. En maffiaboss En maffiaboss Jag spelade gudfadern <laughs> ja, fast, fast som en mops Så jag kan se mopsen i en sån här Riktigt ordentlig kostym som är knäppt Lite för tajt så. Med maskinerna som hänger ut på sidan och hela kittet. Ja, det var ju väldigt bra. Självfallet var han ju inblandad då, eh, på, på något vis. Men inte så insyltad som man kanske kunde tro. Mm. Jag hade fixat fram mordvåpnet. Precis. Animal crime är lite svårt att få tag i. För att jag vet att Ben Lehman som har skrivit det, han släppte det i samband med sin kickstarter- och idag så får man köra lite så kompis-varianten om jag förstår det rätt. Du vet lite mer, Alexander. Ja, hans hemsida ligger nere för tillfället. Jag vet inte riktigt varför han gör det Han De har gjort det ganska länge. Och det är lite tråkigt tycker jag, för det är ett väldigt väldigt roligt spel. Men hör man omkring bland sina kamrater så kanske man hittar en kopia. Ben Leimann brukar inte vara så svår att... ...ha att göra med när det gäller att, att få tag i spel och, och sådär. Det är inte som att han är ute efter att tjäna jättemycket pengar på alla som spelar hans spel. Innan vi hoppar till en grej som vi alla tre spelade i fredags... Eh, ...så tänkte jag bara säga att jag är helt fast i Far Cry 3 just nu. När jag hinner spela något som är lite eh, djupare än till exempel Super Hexagon ...som jag också spelar alldeles för mycket... Så, så spelar jag Far Cry 3. Sitter man fortfarande i en buske med en i det spelet? Jag minns att man gjorde det i ettan. Ja, alltså det är bara en del av vad man kan göra. Nej, machete har de nog plockat bort. Man springer alltid runt med en kniv så här automatiskt. Man kan alltid attackera med en kniv genom att typ trycka på styrspak eller något sånt här. Men... Jag tror att flamethrowern är väl det som har fått vara signumvapnet liksom i Far Cry. Eftersom de har den här eld mekaniken eller så här, att elden sprider sig och påverkas av vinden och massa grejer. Det är väldigt häftigt och ibland väldigt farligt eftersom man typ bränner upp sig själv. Men det fina med Far Cry 3 är att jag gick in i spelet med en övertygelse om att det här skulle vara ett ganska problematiskt spel. Typ att det avbildar liksom lokalbefolkningen eller så här urbefolkningen lite problematiskt och att eh, de kör på jätteuttjatade tropes typ de har en magical negro som det kallas då, om ni går in på Wikipedia så hittar ni det här tropet som har funnits sedan typ 1700-1800-talet liksom, där det finns en svart person som bara råkar besitta en massa kunskap för att de är typ mer in touch with nature eller något sånt här strunt spelas ofta av så här Morgan Freeman Uh, och i det här spelet så, så är liksom den första personen man träffar Förutom folk som bara vill mörda en Är, är Dennis Som är ens egen liksom så här guide genom den här uh, hemska djungeln Men ju längre spelet går Ju mer inser jag att Den här världen är ganska mycket en produkt Av huvudkaraktären Jasons eget liksom, vansinne uh, För att han... Han är en extremsportare som bara hamnat på den här ön för att eh, han har alldeles för mycket pengar för att vara så ung. Han hänger med sina kompisar som också liksom, lever på sina föräldrars pengar. Och är väl inte gjord för att springa runt och mörda människor med kniv. Liksom. Eh, så det verkar som att det, det tar ut sitt pris. Så, där. så jag måste ändå säga att eh, när jag har fokuserat på att faktiskt försöka ta mig igenom storyn... Vilket inte alltid är lätt eftersom eh, ibland är det kul att bara smyga runt och försöka liksom, skjuta ihjäl en tiger med pilbåge. För att sen springa upp i ett radiotorn och åka zipline ner och skjuta på dummingar i bil. Eh, och sen hoppa till en hanglider och flyga iväg till en jetski. Åka ut på havet och kniva ihjäl en haj. Liksom, göra en ammo pouch av hajskinn. Eh, när, man, när man kommer förbi alla sådana distraherande moment som i och för sig är väldigt roliga. Så presenterar storyn så här väldigt skumma meta kommentarer på vad man håller på med. Ja, det blev blivit ganska populärt inom så här shooter-genren har kommit ett par stycken lite så här funny games inspirerade typ Spackops the Line och liknande. Spackops the Line är ju ett av mina absoluta favoriter från förra året alltså. Det är gameplaymässigt Ganska jobbigt spel ibland Det är inte helt Optimerat, det finns jättestora flaskhalsar eh, Vad gäller level design Och sånt här som är Skitstörigt Men det, det spelet lyckas förmedla Är riktigt, riktigt, riktigt, riktigt häftigt Och inte exakt vad man tror eh, För att det anspelar mycket På Heart of Darkness Och Apocalypse Now eh, Men eh, lyckas vända Även på det eh, I slutändan tycker jag men jag vet att ni har båda varit sugna på att spela det. Eh, och jag tycker ni ska spela det så jag ska inte spoila för mycket. Extra Credits har gärna spoilat slutet. Så att eh, jag är på linjen om vad som händer. Liksom. Jag är faktiskt helt ospoilad när jag språk Speck Ops The Line. Och det ligger färdiginstallerat på harddisken där hemma. Så jag vill inte höra någonting. Som en sista kommentar om Speck Ops The Line kan jag i alla fall säga att eh, Speck Ops The Line inspirerade också till kanske den första Fullängdskritiken av ett datorspel jag känner till. Det har skrivits långa texter om datorspel förut, men jag känner inte till att någon någonsin skrivit en hel bok om ett enda spel. Och det har Brendan Kia, jag tror man säger bara typ Kia, eller Kia, eller något så. Han stavar det lite roligt. Han har skrivit en hel bok som heter Killing is Harmless, där han bara dissekerar spelet verkligen i in i minsta detalj. Wow, looks great. Yeah, it just needs a little more love, but we're almost done. Thanks for taking the reins. Hey, you're doing the same thing out there. Hey, I got a crazy question. You won first place at that swimming championship this year, right? Yeah, 400 meter. What did it feel like, winning? N not afterward on the podium, but in the water when you hit the pad. Like I was really present. Like the whole world was me. You know... I never thought I'd be able to kill someone. The first time it felt... wrong. Which is good, right? But now... it feels like winning. Are you okay? Yeah. Yeah. sak som jag har spelat på sistone det är Wolin. Det är rollspelande i antika Kina, sett genom kameralinsen på en gammal hederlig rulle Det var väldigt, väldigt roligt. Det är en kompis till mig som har designat systemet och rollspelet. Man får väldigt stor kreativt input som spelare. Framförallt då i olika sorters Konflikter där man kan tillsammans komma med väldigt fantasifulla och kreativa inputs till den gemensamma spelvärlden. Och framförallt så kan man tillsammans bygga på det de andra gör för att på så sätt uppnå ännu större, häftigare saker. Jag tyckte det var jätteroligt och vi har fortsatt, vi börjar spela på Rollsfesten ändå och vi har fortsatt spela i en kampanj efter det. Vad jag också gillar med det väldigt, väldigt mycket det är det att jag har lite filosofiska förtecken. Det är någon som säger så att i strider så är det inte så att man tar fysisk skada, utan det är i själen som ärren sitter. Och att man därför blir tvungen att lyckan liksom kura. Man får någon sorts filosofisk gråta kastad på sig, som givetvis är jobbigare och klurigare desto värre striden gick för en. Så det blir den här scenen efteråt när man står och tvivlar på sig själv och sin förmåga om man har misslyckats med en eller? Precis. Eller kanske tvivlar på sina kamrater. Varför hjälpte inte de mig bättre? Eller varför var inte min förmåga tillräcklig? Eller vad det nu än kan vara. Det låter som att vi kommer få prata mer om det framöver. Mm. Men jag vill prata om tills staten skiljer er åt... Ett spel som vi alla tre var inblandade i på olika sätt. Jag har beskrivit det för folk som ett dystopiskt speeddating live i ett eh, framtida Sverige som bara är några misstag bort. Låter det okej? Okay? Frans, du var med och organisera det här. Ja, jag tycker att det låter som en ganska bra beskrivning av det vi var ute efter. Ja, Det var jag och Anna Askbåge som eh, eh, arrangerade det här. Hon kom till mig med det här och sa att hon ville ha någon som kunde hjälpa henne och ge lite input och jag hjälpte henne att expandera ut sättingen en hel del. Så Anna kom till dig med den här idén och jag tycker om hur hon berättade att hon hade fått idén för hon jobbar i Danmark och hade lyssnat på Pia Kärsgård och raljera om hur mycket invandrare kostar Danmark och tänkte att vänta nu. Alltså är det några som kostar Danmark pengar så är det ju danskarna. Och det, det är ju sant. Så settingen i det här livet är liksom Pia tänk taget till sin liksom extrem. så här Att det enda viktiga är hur mycket du kostar staten. liksom Det är så vi mäter människovärde. Så det Sverige vi spelade i var ett Sverige som hade sålt ut... I stort sett allt förutom just kollen på din skuld till samhället och din väg till att betala tillbaka den här skulden. Ja, vi kom ju från den här diskussionen då och utvecklade det här vidare och pratade lite då om, för när vi började snacka om det här livet så var det ganska så på tapeten det här med att med finanskrisen, Grekla Island hade gått i konkurs Och vi pratade lite om det här Vad händer när det vårt rådande ekonomiska system lite kollapsar på oss? Vad händer med resten? Vad händer när människor vill ha trygghet i första hand? Och det är i vissa fall kanske får trumfa mer humanistiska värden Folk tänker, när de hör ordet fascism så tänker de liksom riot suits och mörka masker och döskalle emblem och grejer. Men jag tänker mig att om vi får nya fascistiska stater så kommer de komma i ett helt annat format. De kommer komma i form av bedömning och att det ligger någon spyware i browsern och håller koll på vad man kollar upp. Och att eh, man helt enkelt säger till folk Nej men det du gör Det har inte vi råd att hålla på med Och på så sätt så lägger man över det liksom, Prestationen eh, Stigmat blir liksom att du har inte gjort tillräckligt Istället för den du är Och då blir det mycket lättare att föra över de här Väldigt destruktiva synsätten på människor En ganska central del i det här är då eh, Verket för personlighetsutveckling och Alexander spelade en karaktär som arbetade där. Ja, jag var ju då Erik Andersson, justerare på Verket för personlighetsutveckling. Där jag satt och bedömde olika människor och hur viktiga de var för staten. Och hur mycket eventuell vinst de skulle kunna eller ja, vinst och vinst, hur mycket de skulle kunna ge tillbaka till staten. Och då också hur mycket de hade rätt att kräva i, i form av till exempel sjukvård och sådana saker. Precis. Var inte, jag var inte jättepopulär bland resten av personerna på speedatingen kan jag ju lugnt säga. Jag tyckte att Erik fungerade som en resurs lite grann där folk kunde höra sig för så här. Ja men om man gör det här och det här får man bättre chans att öka i samhällsklass då? Och svaret var alltid det beror på <laughs> och så vidare. Det är lite som när man pratar med, med myndighetspersoner. I verkligheten. Ja, det är beror på. Men setupen för själva livet var ju en speed date då. För det var ju så att i det här Sverige så premieras det att skaffa barn. Men inte bara liksom skaffa barn, utan man ska ha två barn och de ska vara av god genetisk uppsättning så att säga. Inga defekter och så vidare. Ingen kommer att tvinga dig att göra abort eller liksom kidnappa dig och ta ditt barn och sånt här. Men det finns en väldigt, väldigt, väldigt hård social struktur som pressar folk att ja, falla in i ledet. Ja, vi vill jobba väldigt hårt med just den här alltså normativitet som en, ett, ett maktverktyg um, om hur vissa delar av den här, den här typen av normer det är vissa sätt man bör vara på och vissa saker man förväntas göra för att annars går det en helt enkelt ganska illa. Och om man är arbetslös så är det ju inte så att du tvingas gå till arbetsförmedlingen och ta ett heltidsjobb för utvecklingsersättning. Men om du inte gör det så blir det kanske strängt att betala hyran. Ja men det är som idag. Fast lite, lite mer extremt liksom. Det är ju ett satir live Samtidigt som det är dystopiskt och, och ganska deprimerande Så kan man skratta lite åt det också För att det, det ligger så nära Att försvaret blir att garva liksom. I alla fall för mig Vad jag tyckte fungerade väldigt bra var ju också hur den här pressen Från samhället faktiskt kändes som karaktär Det var ju självklart som så Att vi på livet, vi var ju lite äldre och har inte skaffat oss de här två barnen som man bör göra, vi hade börjat närma oss, det är 30. Och klockan tickar, särskilt för kvinnorna. Och anledningen till att man inte har fått några barnen, det är för att man kanske inte är så jättelämplig partner. Så där är vi, ungefär en 18 olämpliga kandidater. Och så ska man försöka leta fram den minst olämpliga bland de andra. Och det blir många giftermål på studs, på speeddatingen såklart. För att alla papper är redan ifyllda. Och det inkluderar då förgodkända papper för att få skaffa barn. Precis. Alla deltagare var ju redan scannade och kontrollerade så att det var kompatibla föräldrar. Alla kom ju dock med sina egna problem. Jag spelade Jens en... En man som klättrade ganska snabbt uppåt i, i livet och eh, ville liksom ta sig till bara nästa nivå. Han var ju en karrierist. Eh, det enda som låg honom i fatet i just barnskapandet var att han var homosexuell och hade inget som helst intresse av, som han själv uttryckte det, det här fysiska man-kvinna. Det var liksom inte hans grej. så Och eh, det var ganska svårt att komma någonstans på speeddatingen eftersom vi hade liksom tre minuter med varje person men det löste sig faktiskt för Jens jag tror att Jens och Julia som då gifte sig var kanske de enda som systemet verkligen lyckades funka för för att de var båda homosexuella och bara kom överens om att göra det här för att de var lika karriärsinriktade båda två och avtalade liksom att de skulle köra provrör eller insemination och skilja fullkomligt på eh, kärlek och sex och eh, det här barnskapandet och giftermålet. Så. Eh, de flesta andra fick någon obehaglig kombination där någon part kanske verkligen letade efter kärlek men nöjde sig med det näst eh, sämsta. Jag hade också en väldigt väldigt rolig scen där man verkligen kände den här pressen. Det var efter att de korta speeddaterna på tre minuter så fick man nämligen... Eh, lite djupare, längre dejter med vissa och min andra dejt så sitter jag och min dejt och man har hunnit mingla lite mellan de korta dejterna och de längre dejterna och där har vi väl mer och mer kommit fram till att jag som justerare står för någonting som hon absolut inte kan stå för varken politiskt eller moraliskt men dejten börjar då handla om hur viktigt är det här egentligen kan vi gifta oss i alla fall och skaffa barn i alla fall. Det är ju ganska trevligt nämligen. Och visst, vi håller inte med varandra. Men vi borde kanske i alla fall. Jag tyckte det var en fantastiskt rolig scen. Och man kände verkligen hur livets liksom, så här, agenda kom fram i den scenen. Trots att det här kanske låter ganska roligt och så. Så kände jag att även om jag fick asgarv ibland. Och satte sig i bizarra och obekväma situationer så lyckades den här situationen också framkalla alltså, genuint känslosamma upplevelser, alltså väldigt personliga eh, avslöjanden och så vidare. Kanske det starkaste i hela spelet var när Jens trodde att han hade allt sitt på det torra och bara, ja men jag gifte mig med Julia, det är fixat så jag kan bara ta det lugnt och sitta och dricka vin och jag har det bra eh, tills eh, han konfronteras med en person- som kommer ut som transsexuell- och eh, den här spelaren- lyckas porträttera- skräcken, rädslan- för att inte bli accepterad. Alltså, hon såg ut som en slagen hund. Liksom. Eh, och det tog väldigt hårt. Så För att här sitter- Jens och kan avgöra- eh, den här personens framtid- i utbyte mot att få barn. Liksom. Men eh, jag kände att- eh, Eh, Schysta killen Tom fick vika för karriäristen eh, Så eh, den här personen fick eh, klara sig själv faktiskt Och eh, slutade aspackad Och i princip intvingad i ett eh, i Ett eh, -förhållande. En ganska bizart slut på det hela Ja, jag såg inte det komma kan jag ju säga. Jag gick runt och oroade mig hela kvällen för bara, vad ska hända med Jonna och så här shit. Bara. Ja, nu har hon dejtat med den här galna homofoben. Ja, hjälp, jag måste typ skydda henne. Jag kan inte riktigt prata med dig. <laughs> en av mina favoritberättelser som kom ut från live livet, jag fick ju se det från ett fågelperspektiv som arrangör, var att eh, vi hade en ganska så vanlig kille. Han kom faktiskt från samma eh, lilla håla som eh, Jens. Um, och var i mångt och mycket en ganska så normal småstadskille. Han försökte starta sin egen så här livs. Men han blev utkonkurrerad av en av de andra eh, karaktärerna på livet. Och för honom var det bara en så här, äh, vi köper upp och bygger nytt. För han var ju då någon form av så här, ville framställa sig som... Ayn Rand övermänniska liksom och det fina var att Jonny då, han, han har jobbat hela sitt liv för att han ska bara få ha sin egen affär, den ultimata småföretagaren, han kommer dit han har lite kanske så här, lite småsexistiska attityder men i övrigt en ganska schysst kille som bara vill gifta sig med någon och liksom så här vara i ett troligt dedikerat förhållande och ha de här barnen för att det är hans idealfamilj och han är en av jag tror två Person, tre personer som inte blev gifta på livet Och det var bara så fantastiskt När han går därifrån och mumlar för sig själv Och man bara så här: Åh han är så krossad just nu Ja det var ganska fint att se Som sagt För att gå tillbaka till det här med att Jag är en ganska obehaglig person egentligen Så jag tyckte det var rätt fint att se Johnny liksom tryckas ned Sådär Då så det var lite om vad vi har spelat. Till staten skiljer det åt hoppas jag arrangeras fler gånger för jag tycker fler personer ska få testa detta. Det är vår plan faktiskt så att förhoppningsvis blir det så. Vi håller er uppdaterade om det. Ja, En annan sak jag har pysslat med det är som så att jag håller en studiecirkel i rollspelsdesign där både Frans och Tom och ett annat, några andra i vårt glada gäng med. I den så har vi alla då något eget, vår egna idé som vi vill göra ett rollspel av. Det är en klassisk styrcirkel där alla deltagarna hjälps åt och ger input men man får själv lov att jobba med sitt eget alster. Ja, men så jag till exempel funderar på att jobba vidare på en idé om något slags druidrollspel som jag har suttit och tänkt på. Eh, druidordnar och sånt är ju typ den enda lite roliga och konstiga eh, okulta företeelsen vi har i Sverige känns det som Och det blev, jag uppmärksammades på det när det blev något så här ramaskri om att en massa folk i, jag vet inte, Umeås kommunfullmäktige Eller något var med i en druidorden Och jag känner att det är så här, det är inte konstigare än att vara typ pingstvän förmodligen Men det hade varit skitroligt om det verkligen var Okult Och, och att, att vara med i en svensk druidorden var så här värsta grejen. Frans, vad har du för grej som du sitter med? Ja, jag älskar ju slashers. Så jag försöker göra ett eh, spel: då som ska eh, fånga stämningen av liksom så här: vem kommer dö härnäst? Man ska ha så här litet track: där det är så här: vem har betett sig? Mest som att det är deras karaktär som kommer att dö näst. Vill du säga vad en slasher är bara för dem som inte har direkt? Uh, man brukar lägga det som en paraplyterm på någonting som kallas teen slashers. Som är den här klassiska uh, typen av skräckfilm. Där det är en mördare med mask och lång kniv liksom, som hugger ner tonåringar som skriker. Och uh, den svarta killen åker tidigt. De som har sex med varandra åker därnäst. Och i slutet så är det Den blonda tjejen Next door Som helt plötsligt får Massa ninja fighting powers När hon tar upp en kniv En fallosen då I feministisk tolkning av slasherkultur ah. yeah. Och då hugger ihjäl honom Med hans eget vapen Så jag ska vikta all slump i spelet För att det då Ska Om spelet bara går Som det är normalt Så kommer det här att utspela sig Finns det några kända filmer i genren som du kan rekommendera? Alltså vad finns det? Fredag den trettonde ja, är det, det liksom en klassiker Halloween är ju den den absoluta uh, urtypen av den Fantastiskt filmad ganska så, många av de här sakerna upprepas väldigt mycket men gillar man filmografi och ont, så kan jag verkligen rekommendera den um, Sen så är ju Scream det som lite revitaliserar den här genren om jag ska så här rekommendera en som så här faktiskt helt oironiskt är, är bra så är det Norska Frittvilt, en, en utmärkt film om ett par ungar som ungdomar som åker upp i de norska fjällen halvvägs ner för offpisten så bryter en av dem benet och de har ju turen att de hittar ett stort hotell som ligger där uppe men det är ju helt <här> övergivet. Oh, det, det, det, det, det. En, det är en toppenrulle faktiskt. Den jag är vet är inte om jag var. hör. Hör ni också de här varningsklockorna? Som ringer? <laughs> Det är de jag är ute <laughs> ja, ja. ja, men Det, det låter skitheftigt. Vad jobbar mm. du på, Alexander? Jag jobbar på något som bäst kan beskrivas som en retroklon av Fourth Edition av Dungeons Dragons. det är som Dragons. Jag är ju väldigt förtjust i Fourth Edition, men du har precis som tidigare utgåvor, sina skavanker. Så jag sitter väl och filar och plockar bort så mycket skräp som jag bara kan. Men försöker du behålla den kärna i Fourth Edition som är det som gör fjärde utgåvan så bra. Som är vad? Det jag tycker är fantastiskt bra i Fourth Edition är ju den här förmågan att alla, precis som du tidigare nämnde, pratar om Crucible of the Gods har ju något, någonting att bidra med man har stridskapacitet och sådana saker till exempel. Och vad jag framförallt gillar väldigt, väldigt mycket det är när man kan se spelarna göra sådana här kluriga drag, när de kombinerar sina krafter eller utnyttjar omgivningen för att på så sätt skapa ett taktiskt övertag och vinna till exempel just den striden. Och det är väl mycket det jag försöker behålla att krafterna de förmågor som spelkarakterna ska ha, ska påminna lite om Schackdrag där en häftig specialförmåga kanske är knäktens förmåga att hoppa över andra pjäser på brädet. De här speldesignerna kommer förmodligen vara något av en följetong i kommande avsnitt. Jag misstänker det i alla fall. Om jag kommer någonstans med druidspelet så ska jag ju såklart berätta det. Och jag antar att det är samma gäller för er andra. Som avslutning på det här Reboot-avsnittet så behöver vi liksom Orientera oss lite Vi har pratat om vår historia Vår nutid Men jag vill prata lite om vår framtid Vad som är på gång Det är två ganska nära förestående Konvent nu I alla fall vad gäller rollspel Så är de lite intressanta Jag tänker på Gothcon Och jag tänker på Fastaval Jag var på Fastaval förra året Men jag kommer inte åka i år det är ingen av er som kommer att åka va? Nej, dessvärre Det är lite synd, det verkar som att det är ett riktigt, riktigt bra program i år Men ja, om ni lyssnar på det här så är det förmodligen för sent att åka Så ni kan bara antingen skatta er lyckliga att ni åkte på Fastavall Eller liksom dunka näven i bordet och ja, åka nästa år istället Gothcon däremot, ska du åka Frans? Jag ska åka på Gothcon Vad ska du göra? Dels som nätverkar jag alltid på Gothcon Dels tänker jag hänga in i inrummet och antagligen kommer jag spela något av rollspelen där. Men det är ju helt hopplöst att avgöra från deras katalog vad som är vettigt att spela. För det står ju liksom så här. Det är två tredjedelar av det är någon form av så här in-character, ofta. Blurb. Som ofta inte ens är med i scenariot sen när man faktiskt spelar det. Och sen så får man en liten så här. Ja, men det här är typ inspirerat av den här filmen. Eller, vi kommer lira i ionvärlden. Och sen så får man klara sig själv på den informationen. Så det är mer liksom, den viktigaste raden är vem man arrangerar. Känner jag igen namnet? Och då kan man få någon form av uppfattning. Jag tycker just den biten med hur man beskriver rollspel är oerhört intressant. För det är ju precis som du säger, väldigt mycket ja, diegetisk. Väldigt mycket information som handlar om ett inifrån perspektiv i spelvärlden, eh, vad som nästan alltid är fullständigt en Det var vad själva personerna, människorna, rollspelarna ska sitta och göra kring det här bådet, vad de ska prata om. För det är ju som så att rollspel är ett samtal mellan alla närvarande. Jag håller med, jag är rätt allergisk mot eh, blurbar som är mer berättelser ur någon karaktärsperspektiv perspektiv så här, Alven drog sin blänkande kniv och gick ner för så här, den bla bla bla ja, jag, jag, jag blir väldigt trött liksom jag är okej okay om man sätter dem i slutet av sin blurb som en liten stämningstext men eh, jag har förvarnat att alltid inleda mina blurbar med en fråga eh, till exempel min fiaskofråga är så här, hur illa kan det gå? det brukar få folk att läsa vidare eh, och svaret i fiaskos fall är ju såklart väldigt illa det kan gå väldigt, väldigt illa i fiasko En annan bra grej att tänka på Om man skriver en blurb är till exempel Att säga, det här spelet är Som X plus Y Så, här, så att, vi ska spela Delta Green, Delta Green är som Fargo Plus Ghostbusters Det kanske inte är den bästa beskrivningen Men ni fattar vad jag menar mm. um, Och också då gärna får man säga att Delta Green är ett investigative Roleplay något som säger ja, någonting om vad man faktiskt kommer göra runt bordet. För det finns liksom hundratals sätt att spela fantasy på. Eh, ja. Det säger egentligen inte så mycket om vad jag som spelare kommer få uppleva. Alltså, om någon hade sagt Fargo plus Ghostbusters och jag inte hade vetat vad Delta Green hade varit. Så hade jag kanske tänkt mig att det var lite så här. Som om Fargo vore en klemscheck 80-talsvulle. Ehm. <laughs> um. Och det hade också kunnat vara coolt. Ja, det men hade varit riktigt. lite förvirrande. Ja, det, det, det kanske är närmare in, en, en beskrivning av Inspectors, jag vet inte. Men det är jag som är Delta Green galning, så jag refererar alltid tillbaka till det. Sen kommer jag också göra alla svenska rollspelare upprörda genom att säga att vill man spela rollspel ska man åka på fasta och inte på Gothcon. Vill man spela riktigt, riktigt bra grejer ska man åka dit. Men sen är det också att Gothcon är ett stort... Det är det stora svenska konventet Där är alla ens kompisar Precis som Frans säger Man nätverkar Man träffar nya människor Man träffar gamla kompisar Och bara det är roligt liksom, att få spela med de personerna Men för liksom, mina pengar Så kommer jag nog att åka på Fastaval För att spela rollspel Snarare än på Gothcom för att spela rollspel Nästa år blir det Fastaval för min del också Vi är sådana snobbar, du och jag Frans om det mot motförmodan är så här att eh, vi hinner få ut det här avsnittet innan Gothcon så kan ni säkert leta upp Frans och prata lite med honom om allt möjligt roligt. Hur hittar man dig? Ja, Jag kommer gå runt med en sydkontröja på Gothcon i min tanke. Jag kommer försöka göra samma april på Lincoln, lite jag också har tänkt dyka upp. Så man vill prata om Speledarforum eller något av våra initiativ för att främja rollspelskultur i Sverige så det pratar jag supergärna om. sydkorn den är blå va? Det är den, det är i ljusblå. Är... Och så är den cirkel på. Um, men bara för att du nämnde Speledarforum så kan vi hoppa vidare dit direkt tycker jag. Speledarforum är ett slags minikonvent för... Uh... Rollspelare i allmänhet egentligen. Det bara heter Spelledarforum. Eh, om man ska grina på namnet så kan man väl säga att eh, det tidigare år har börjat öppnas upp för att man ska prata om mer än bara Spelledarens ansvar. I år kommer vi vilja prata lite mer om spelarnas ansvar överhuvudtaget. Spelledaren är ju också en spelare som alla vet. Nytt för i år är att vi tar in en hedersgäst. Tidigare har vi haft liksom så här... Ändå folk som har haft ganska mycket fokus förra året Så fick Carl Bergström prata väldigt mycket Det, det, det gör han även om han inte inbjuds till att göra det Han, han är en person som kan prata Men i år så kommer vi ta in Graham Wamsley Hela vägen från London Det är billigare än att ta någon ifrån Umeå men, men ändå, det är långt bort och ett annat land Och de pratar engelska där så det är häftigt Graham är en väldigt duktig författare och tänkare kring rollspel. Han har ju skrivit boken Play Unsafe som var det första jag pratade om på Märklighetstroget. Första avsnittet pratade jag med Johan Jonsson, vår gamle vän om Play Unsafe. Så läs den boken om ni inte har läst den. Han har skrivit Stealing Cthulhu om hur man på bra sätt snor och gör egna lovecraftianska grejer som rollspelare. Eh, vad jag har förstått så är principen att eh, lyssna inte för mycket på Lovecraft eh, För det gjorde inte Lovecraft ja, nu blir jag hemskt intresserad får jag nästan gå tillbaka och lyssna på eh, din första podcast där i verklighetstroget. Ja, det är bara att leta upp Det är nog avsnitt 01, Play Unsafe Ja, det är det Jag var inne och kollade idag Fett Så han kommer att prata om eh, vad som behövs för att skriva en bra skräckberättelse och så kommer man också prata om hur man är en bra spelare i en paneldiskussion. Utöver Graham så kommer vi ha workshops och föredrag om allt ifrån hur fastavals jury och prisutdelningsarbete fungerar. Det är nämligen en väldigt stor grej på Fastaval att vinna otton. Den lilla, det lilla Pingvinpriset där för liksom bästa scenario eller bästa. Uh, spelarverktyg och sådana saker. Det är väldigt så här, prestigefyllt. Och vi kommer ha två stycken gamla jurymedlemmar som pratar om exakt hur Fastaval jobbar med coachning av scenarioförfattare och sånt. Och så kommer vi också få fin besök ifrån Köpenhamn uh, där uh, det är en kille som heter Danny som kommer och håller en workshop i dysfunktionellt rollspelande. Det är jag väldigt väldigt pepp på att se vad han hittar på. Det funkar tydligen så att man får spela några små, väldigt, väldigt dysfunktionella rollspel. Och efter varje rollspel så har man en gruppdiskussion för att prata om vad var det som var dysfunktionellt här egentligen. Så det och en hel del andra saker på Speledarforum. Det låter jätteintressant, vill jag bara säga. Ja, ja det, är, det är kul att du är en sån yes det bra. Det är, Frans, vill du vara... The No Man, som bara, det här suger, och inte. Det låter skitdåligt. Lyssna på mig på Spelreda istället. Uh. Jag kommer att prata om hur man hur man får folk som är nya och kunna göra investeringen i att börja spela råspel. Det låter coolt. Um, ja, det är så här uh, ryggdunkarklubben här tidligen. <laughs> uh, hur som helst, 26-27 april, studiefrämjandet i Malmö det kostar noll kostar noll kronor att vara med men man måste föranmäla sig och det gör man på spelledarforum.wordpress.com det finns en länk i show notesen till den här podcasten också den sista grejen som är upcoming är att apropå Norge och den här filmen som jag aldrig har talat talas om men måste se så ska jag åka till knutpunkt det är första gången jag åker på någon sån här Större live, något större live-event överhuvudtaget. Eh, och då åker jag liksom på The Big One. Även om prolog kanske till deltagarantal verkar vara större numera. Jag var, på, jag var faktiskt på prolog i år. Var du på prolog i år? Ja, det, det var. Kort. Och du bara sitter och säger ingenting? Jag tänkte inte på det. <laughs> Finns det någonting snabbt du kan säga? Jag tycker det var jätteintressant att åka på på låg. För man ser lite hur landet ligger, så här med svensk live -kultur. Man kan se att det är väldigt mycket den här alltså, nordic-larp-stilen. Extrem simulationistisk inriktning. Och det som avviker från det är ju de här alltså, blackbox-grejerna. Men det finns väldigt mycket så här. Vi har ju ganska mycket inspirerade av GNS när vi har pratat teori här nere och då kan man säga att eh, både gamism och narrativism är ganska så eh, folk förstår det inte så väl alltid och det är väldigt så här, underrepresenterat i vad folk pratar om så att jag känner att det finns mycket att göra i, i live-världen just på de punkterna I vår back så har vi ju också ett helt avsnitt om GNS och liknande teorier så har ni ingen aning om vad Frans pratar om just nu så kan ni ju typ söka på det på internet eller bara lyssna på det avsnittet. Eh, hur som helst, knutpunkt ska jag åka på då. Eh, jag har ingen aning om vad jag ska vänta mig, mer än att bli fattig på att köpa biljetten. Eller ja, det har jag redan blivit. Eh, men jag ska också vara med på en ganska cool grej som heter LARP Exchange Academy. Eh, där eh, unga människor, haha jag får fortfarande kalla mig det... Eh, <laughs> Uh, ifrån uh, sex olika länder så det är uh, Norge, Sverige, Danmark Finland, Tjeckien och Palestina uh, det är sex personer från varje land sätts ihop i en grupp och uh, veckan innan knutpunkt så kommer vi sitta och uh, lära oss en hel massa om hur man skriver och designar live och så kommer vi göra uh, en hel del live för folk som är där uh, för den här A Week in Norway-grejen då som leder upp till knutpunkt det ser jag väldigt mycket fram emot, det kommer bli riktigt coolt. Mest kanske för att jag kommer kunna knyta lite kontakter till Danmark. För att faktum är att Danmark är 30 minuter bort för mig och vadå, 45 minuter bort för er eftersom ni bor i Lund. Och att det är konstigt att vi inte samarbetar mer över sundet. Så det får vi fixa. Vi svenskar är kanske lite rädda för att de har kommit mycket längre än oss på många punkter inom rollspel. Ja, Jag vet inte om det hänger ihop med just att, eh, de, att de grupperna finns geografiskt närmare varandra. I Danmark I Sverige är det ju liksom ganska långt. Det är rätt utspritt mm. där, Så att eh, grupperna från Ume träffar inte grupperna runt Göteborg skit ofta. Liksom. Det blir på några events lite då och då medan. Mina fördomar om Danmark säger att det är lite mer centrerat kring Köpenhamn. Så om ni ska på några av de här eventsen så bara ryck tag i oss och prata nördigt om grejer. För att det, det är vad vi gillar att göra. Men det så är vårt första avsnitt tillsammans, vårt reboot-avsnitt, ganska nära att vara slut tror jag. Om inte ni har några avslutande ord. Jag vet inte. Du tipsade mig om att Riot Minds släppte en liten 30 samling av Drakademoner och, och jag var ju bara tvungen att lära ner och läsa lite. En sak jag tyckte var väldigt väldigt intressant var att jag läste ett av de första äventyren, Dimön, från 84 Och sen började jag läsa lite grann från ett av de senare, från 97, 98 någonting. Jag minns inte riktigt vad det hette. Och det som det väldigt intressant att se den här utvecklingen som gått Men framförallt så kände jag att Det har inte utvecklats framåt Jag tyckte att även från 84 Verkade mycket mer spännande, mycket mer häftigt Och mycket mer fantasiägande Än vad det här 90-tal var Det var ju som så att det Tidigare hade jag med en sån här klassisk dungeon Man skulle gå ut och ut, Träffas på en bar, utforska Medan 90-tal Hade med den här det finns en viss handling som spelarna ska följa igenom Jag bara ah oh, Ja, yes. så tråkigt. Men <laughs> i är dimön det här med det helt vansinniga omslaget med skelettankorna som har kung fu-moves på gång. Och ja, och grejer är utgåvan har där, helt klick, Jag har det. Jag hittade det på second hand i Karls när jag bodde där för så tre kronor eller någonting. Så då köpte jag en hel låda med massa gamla rollspelsgrejer. Bara spindelkoningens pyramid och massa sådana här roliga saker. Men jag tror att det har mycket att göra med det att då på, i början av 90-talet så höll man på att precis röra sig ut från det här att allting var väldigt fokuserat. det kändes jävligt nytt och frävt med en, en story liksom nu har vi kunnat göra detta mycket bättre um, så därför blir de här gamla scenarierna som. Det, det är nästan ingen som skriver riktigt coola Dun Crawls längre utan man får gå upp på så här riktigt obskyra forum där folk gör one page dungeons och sånt. Um, one page dungeon challenge, eller vad fanken det heter. Det är grejer det, det får ni kolla upp för övrigt. Kolla upp det, kolla upp uh, Riot Minds. Jag tror det är typ Riot Minds slash Dark slash Tiden innan Trudvang. Med en massa bindestreck emellan orden för att det är så det funkar. Uh, så finns det seriöst typ 60 pdf eller någonting, helt vansinnigt är det. Så bara gå dit och krascha servrarna Genom att ladda pdfer. Tydligen så hade de ganska tuff belastning Det är, ju, det är ju inte så konstigt i och för sig Det är ju typ 30 års material där mm. Ja, inte riktigt Typ 20 års material Det är ju fram till Dracomoner sjätte utgåvan då Gör det Tipsa alla om att märklighetstroget är tillbaka För det är vi Och hör av er till oss Ifall ni har saker ni tycker att vi bör diskutera så ska vi se ifall vi kan slå våra typ kloka huvuden ihop och, och hitta på någonting. Ha det bra till nästa gång. Du har lyssnat på Märklighetstroget. Podcasten är kopielöftad via Creative Commons så kallade Attribution Non-Commercial Sharealike 3.0 License. Det här betyder att du får dela, kopiera, remixa och återge den podcast. Men du får inte tjäna pengar på det och du måste ge mig cred för mitt arbete. Ganska just.